Un veac de singurătate, pista 8 Aureliano, care era omul casei, o zăpăci și mai mult când îi expuse o părere, pe cât de formală, pe atât de enigmatică. Nu este momentul să ne gândim la căsătorii. Această părere, al cărei sensul l înțelese decât după câteva luni, era singura pe care Aureliano putea să o exprime atunci cu sinceritate, nu numai cu privire la căsătorie, ci la orice preocupare în afară de război. El însuși, în fața plutonului de execuție, nu avea să înțeleagă prea limpede cum s-a înlănțuit acel șir de întâmplări subtile, însă irevocabile, care l-au adus până acolo. Moartea lui Remedios nu-i produsese comoțiunea de care se temea. Simțea mai degrabă o mânie surdă care se risipi încetul cu încetul, lăsându-i doar un sentiment de dezamăgire solitară și pasivă, asemănătoare celui pe care îl încercase pe vremea când se resemnase de a renunța la femei. Se adâncit din nou un lucru, dar își păstră obiceiul de a juca domino cu socrul său. Într-o casă amuțită de doliu, convorbirile nocturne consolidară prietenia dintre cei doi bărbați. Recăsătorește-te, Aureliano, zise socrul. Am șase fice, poți să alegi. Într-o zi, în ajunul alegerilor, Don Apolinar Moscote, revenind dintr-una din călătorile sale frecvente, s-arătă preocupat de situația politică a țării. Liberalii erau hotărâți să pornească război, cum nu avea pe vremea aceea noțiuni foarte confuze despre deosebirile dintre conservatori și liberali, socrul său îi le explică în câteva lecții. Liberalii, îi explică el, erau francmazoni, oameni cu porniri rele, partizani ai spunzurării preoților, a instaurării unei civile și a divorțului, a recunoașterii drepturilor egale pentru copiii natural și cei legitimi, ai divizării țării printr-un sistem federal care i-ar răpi puterii centrale prerogativele. Conservatorii, din potrivă, dețineau puterea direct de la Dumnezeu și îi vecheau asupra stabilității ordinii publice și a moralei familiale. Ei erau apărătorii credinței în Hristos, ai principiului autorității și nu erau dispuși să îngăduie fărămițarea țării în colectivități autonome. Sentimentele sale umanitare îl făcură pe Aureliano să simpatizeze cu atitudinea liberală în privința drepturilor copiilor naturali, Însă nu înțelegea de fel cum se putea ajunge să se pornească război pentru niște lucruri pe care nu le putea atinge cu degetul. Să un exces faptul că socrul său ceruse să-i se trimită pe timpul alegerilor șase oameni înarmați cu puști sub comanda unui sergent într-un sat lipsit de orice pasiuni politice. Nu numai că soldații au debarcat, dar merseră din casă în casă pentru a confisca armele de vânătoare, cuțitele de înjunghiat animalele, până chiar și cuțitele de bucătărie, înainte de a împărți bărbaților de peste 21 de ani, buletine albastre cu numele candidaților conservatori și buletine roșii cu numele candidaților liberali. În ajunsul alegerilor, dona Polinar Moscote, în persoană, citiu o înștiințare prin care se interzicea de sâmbătă-noaptea, timp de 48 de ore, vânzarea băuturilor spiritoase și adunările de mai mult de trei persoane care nu aparțineau aceleiași familii. Alegerile trecură fără incidente. Încă de la orele 8 dimineața, duminică, se instală în piață urna de lemn păzită de cei șase soldați. S-a votat în libertate de plină, după cum putut constata însușa Aureliano, care a rămas aproape toată ziua în preajma socrului său, vegind ca nimeni să nu voteze decât o singură dată. La orele 4 după amiază, Undurit de tobă, veștind piața închiderea scrutinului, iar dona Polinar Moscote sigilă urna cu o bandă de hârtie gumată, peste care își depuse semnătura. În aceeași seară, în timpul partidei sale de domino cu Aureliano, două ori, din sergentului să rupă banda de hârtie gumată pentru a face socoteala la sufragiilor. Erau aproape tot atâtea buletine roșii ca și albastre, însă sergentul nu lăsă decât zece din cele roșii și completă diferența cu buletine albastre. Urna fost din nou sigilată cu o bandă nouă și în ziua următoare, la ora nouă, porni spre capitala provinciei. Liberalii vor porni la război, a zis Aureliano. Dona Polinar Moscote nu-și slăbi atenția de la jocul de domino. Dacă spui asta din pricina schimbării buletinelor, atunci nu, nu vor porni la război, a răspunse el. Se lasă să adins câteva buletine roșii ca să nu fie reclamații. Aureliano înțelese inconvenientele opoziției. Dacă aș fi liberal, zise el, aș porni la război din pricina acestor buletine." Socrul său îl privi pe deasupra ochelarilor. Dacă ai fi liberal, bietul meu, Aureliano, și chiar dacă ai fi generele meu, n-ai fi asistat la schimbarea buletinelor." Ceea ce a provocat de fapt indignarea satului n-a fost rezultatul alegerilor, ci faptul că soldații n-au restituit armele. O delegație de femei veni să vorbească cu Aureliano ca să obțină de la socrul său restituirea cuțitelor de bucătărie." Dona Polinar Moscote îi explică în mare taină că soldații au strâns armele confiscate, ca tot atâtea probe că liberalii se pregăteau de război. Cinismul acestei declarații îl neliniștit. Nu făcu niciun comentariu. Însă, într-o noapte, pe când Herineldo, Marches și Magnifico visbal, te-i cu alți prieteni despre incidentul cu cuțitele, fu întrebat dacă era liberal sau conservator. Și Aureliano nu șovăi. Dacă trebuie să fac parte din ceva, aș fi liberal, răspunse el, deoarece conservatorii sunt niște înșelători. A doua zi, la cererea prietenilor, să-i o vizită doctorului Alirio Noguera pentru a se trata de o pretinsă durere de ficat. El nu cunoștea deloc sensul acestei comedii. Doctorul Alirio Noguera debarcase la Macondo înainte de câțiva ani având o cutie de farmacie plină cu pastile insipide și cu o deviză medicală care nu convingea pe nimeni. Cui pe cui se scoate? În realitate, era un impostor. În spatele fațadei nevinovate de medic fără reputație, s-afla un terorist care își ascundea sub încălțămintea cu tocuri joase, care îi venea până sub genunchi, cicaticile pe care le provocaseră la glezne cei cinci ani petrecuți în lanțuri. Prins cu ocazia primei escapa de federaliste, reuși să scape la Akurasau, deghizat într-un costum pe care îl detesta cel mai mult pe lume, o sutană. După un exil prelungit, entuziasmat de veștile prezentate mai favorabil decât erau în realitate, pe care le aduceau în Akurasau și din toate insulele Caraibe, se îmbarcă pe bordul unei goelete de contrabandiști și era apărut la Arioața, împreună cu micile lui flacoane cu comprimate, care nu erau altceva decât zahăr rafinat, și cu o diplomă a Universității din Lipsca, pe care o falsificase chiar el. Fu atât de decepționat, încât plânse. Fervoarea federalistă, pe care exilații o asemănau cu un butoi de pulbere gata să explodeze, se risipise în iluzii electorale vagi. Amărât din plicina insuccesului, dorind să găsească un loc unde să-și petreacă bătrânețele în siguranță, falsul homeopat se refugie la Macondo. În o strâmtă, plină de flacoane goale, pe care o închirie la marginea pieții, a trăit câțiva ani pe spatele bolnavilor disperați, care după ce încerca de toate, se consolau cu zahărul în pastile. Instinctele sale de agitator au rămas potolite atâta vreme când dona Polinar Moscote se mulțumea să fie o autoritate decorativă. Își omora timpul cu amintiri și lupta contra astmei. Apropirea alegerilor a fost firul care i-a îngăduit să regăsească ițele subversiunii luă contact cu tinerii din sat care erau lipsiți de pregătire politică și porni o campanie secretă de propagandă și de recrutare. Numeroasele buletine roșii care apăruseră în urnă și a căror prezență a fost atribuită de dona Polinar Moscote unei pasiuni pentru noutăți specifică tinereții, constituiau de fapt un aspect al planului său. Îi obligă pe acei care îl urmau să voteze pentru a-i convinge că alegerile nu erau decât o farsă. Singurul mișloc eficace, zicea el, este violența. Majoritatea prietenilor lui Aureliano erau entuziasmați la gândul de a lichida o conservatoare, însă nimeni nu cutezea să-l cheme să se alieze la planurile lor, nu numai pentru că era legat de judecător, ci din pricina temperamentului său solitar și a atitudinii sale șovăitoare. Se știa, în afară de aceasta, că a votat cu albaștrii după indicațiile socrului său. A fost deci o pură coincidență că și-a dezvăluit sentimentele politice și o simplă curiozitate care i-a sugerat de a-l vizita pe doctor ca să se trateze de o durere de care nu suferea. Ajungând la coceaba, mirosind a de păianjen și a camfor, se pomeni în fața unei specii de igoane plină de praf, ai cărei plămâni și erau la fiecare respirație. Înainte de a-i pune vreo întrebare, doctorul îl conduse la fereastră și examina albul ochilor, trăgându-l de ploapele inferioare. Nu acolo, a zis Aureliano, respectând instrucțiunile pe care le primise. Apăsă cu vârful degetului puternic pe locul unde avea ficatul și adăugă Aici mă doare, atât de mult încât nu pot dormi." Doctorul Noguiera închis atunci fereastra sub pretext că soarele arde prea tare și îi explică în termeni simpli pentru ce era de datoria patrioților să-i asasineze pe conservatori. Aureliano purtă timp de câteva zile în buzunarul cămâșii un flacon pe care îl scotea tot la două ceasuri vărsa comprimate în podul palmei, le arunca dintr-o dată în gură și le lăsa să se topească încet pe limbă. Dona Polinar Moscote rădea de încrederea lui în virtuțile homeopatiei, însă cei care făceau parte din complot le cunoșteau în el pe unul de-al lor. Aproape toți fiii întemeitorilor erau implicați în această afacere, deși niciunul nu știa în mod concret în ce consta acțiunea pe care ei înșiși o urzau. Însă în ziua în care medicului destenuil lui Aureliano secretul, acesta se retrase din conspirație. Deci se convinsese atunci de urgența cu care trebuia lichidată regimul conservatorilor, planul îl îngrozea. Doctorul Noguera era un mistic al atentatului personal. Sistemul lui se reducea la coordonarea unei serii de acțiuni individuale, care, într-o lovitură de maestru executată la scară națională, avea să lichideze pe toți funcționarii regimului împreună cu familiile lor, îndeoseb pe copii, pentru a se stârpi însăși sămânța buruienii rele a conservatorismului. Dona Polinar Moscote, soția și cele șase fiice ale sale, figurau, bineînțeles, pe listă. Dumneavoastră nu sunteți nici liberal, nici altceva," îi spuse Aureliano fără să-și părăsească calmul. Nu sunteți decât un măcelar." În cazul acesta," răspunse doctorul, pe același ton imperturbabil, dă mi flaconul, nu mai ai nevoie de el." Abia după șase luni, Aureliano află că doctorul renunțase să mai vadă în el un om de acțiune și îl considera un sentimental fără viitor, cu caracter pasiv și condamnat să trăiască solitar. Ceilalți căutarea să nu-l piadă din ochi, de frică să nu denunțe conspirația. Aureliano o liniști. Nu va scoate niciun cuvânt, însă în noaptea în care vor merge să asasineze familia Moscote, îl vor găsi apărându-i poarta. S-a de convingător în hotărârea sa, încât executarea planului fă amânată nedefinit. În vremea asta Ursula îi ceru părerea cu privire la căsătoria lui Pietro Crispi cu Amaranta, iar el îi răspunse că nu era momentul să se gândească la astfel de lucruri. De o săptămână purta pe sub cămașă o vechitură de pistol. Îi supraveghea pe prietenii săi. În fiecare după amiază se ducea să-și bea cafeaua la Rebecca și la Jose Arcadio, care începuseră să se instaleze cu adevărat și de la orele șapte își făcea partidele de domino cu socrul său. La ora prânzului, discuta cu Arcadiu, care se făcuse un adolescent voinic și în fiecare zi îl găsea tot mai exaltat de iminența războiului. La școală, unde Arcadiu avea elev mai în vârstă decât el, la altă cu alții care abia începeau să vorbească, febra liberală era întoi. Se vorbea despre împușcarea părintelui Nicanor, despre transformarea bisericii în școală, despre instaurarea amorului liber. Aureliano încerca să-i modereze impetuozitatea. Îi recomandă înțelepciune și prudență. Surt față de raționamentele sale limpeți și față de simțul său realist, Arcadio îi reproșă în public slăbiciunea de caracter. Aureliano a avut răbdare. În cele din urmă, la începutul lui decembrie, Ursula, răvășită cu totul, se nepusti în atelier. A izbucnit războiul. De fapt, războiul îi izbucnise de trei luni. Legea marțială domnea în toată țara. Singurul care aflase la vreme... Era don Napoleon Moscote, dar se ferise să comunice vestea chiar și soției sale, atâta timp cât nu sosise plutonul armatei, care avea să ocupe satul prin surprindere. Aceștia în sat fără zgomot, înainte de zorii zilei, aducând două tunuri de artilerie ușoară, trase de catâri și stabilirea cartierul în clădirea școlii. Stingerea a fost fixată pentru orele șase după amiază. S-a procedat la o rechiziție și mai draconică decât cea precedentă, din casă în casă, și de data aceasta s-au luat chiar și uneltele de plugărie. Îl din casă pe doctorul Noguera, îl legără de un copac din piață și, fără nicio formă procedurală, îl împușcară. Părintele Nicanor încercă să impresioneze autoritățile militare cu miracolul levitațiunii, dar un soldat îl izbi în cap cu patul puștii. Exaltarea liberală făcu loc unei terori tăcute. Aureliano, livid, închis în sine, își continua partidere de domină cu socrul său. Înțelese că, în ciuda titlului său actual de comandant civil și militar al pieții, Dona Polinar Moscote era din nou o simplă autoritate decorativă. Hotările erau luate de un capitan al armatei, care în fiecare dimineață percepea un impozit special pentru menținerea ordinei publice. Din ordinul său, patru soldați smulseră familiei sale o femeie care fusese mușcată de un câine turbat și o zdrobiră cu paturile puștilor în plină stradă. Într-o duminică, după două săptămâni de ocupație, Aureliano intră la Herinel do Marquez, și cu sobrietatea lui obișnuită ceru o ceașcă mare de cafea fără zahăr. Când cei doi rămaseră singuri în bucătărie, Aureliano luă un ton autoritar, necunoscut până atunci. Adună, băieții," a zisă el, plecăm la război." Herinel Domarches nu-și crezu urechilor. Cu ce arme?" întrebă el. Cu ale lor," a răspuns Aureliano. Marți, la miezul nopții, într-o expediție nesăbuită, 21 de bărbați sub 30 de ani, comandați de Aureliano Buendia, înarmați cu cuțite de masă și cu fiare ascuțite, ocupară garnizona prin surprindere, își însușiră armele și îl împușcară în curte pe capitan și pe cei patru soldați care uciseseră femeia. În aceeași noapte, în timp ce se auzeau salvele plutonului de execuție, Arcadio fu numit comandant civil și militar al pieței. Rebelii căsătoriți abia avură timp să-și rămas bun de la soțiile lor, pe care le părăsiră în voia sorții. Plecarea în zorii zilei, aclamaz de populația izbăvită de teroare, pentru a se atașa la forțele generalului revoluționar Victorio Medina, care după ultimele vești, mărșăluia în direcția Manaure. Înainte de a pleca, Aureliano îl scoase pe duna Polinar Moscote din dulapul în care se ascunsese. Tată, socrule, poți rămâne liniștit," îi zise el. Noul guvern îți garantează pe cuvânt de onoare securitatea personală ca și pe aceea a familiei dumitale." Dona Polinar Moscote îl recunoscu cu greu în acel conspirator, cu cizme mari și arma la umăr, pe cel cu care jucase Domino până la ceasurile nouă din seară. Ești pe cale să faci o prostie, Aureliano!" strigă el. Nicio prostie!" răspunse Aureliano. Suntem în război și nu mai spune Aureliano, căci acum sunt colonelul Aureliano Buendia." Colonelul Aureliano Buendia a organizat 32 de răscoale armate și a fost tot de ori învins. De la 17 femei diferite, a avut 17 băieți care fură exterminați unul după altul într-o singură noapte, atunci când cel mai mare nu împlinise încă 35 de ani. Scăpă din 14 atentate, din 63 de ambuscade și din fața unui pluton de execuție. Supraviețui unei doze de stricnină turnată în cafea și care ar fi fost prea de ajuns ca să ucidă un cal. Refuză ordinul meritului pe care îl decernase președintele Republicii. A fost promovat la rangul de comandant general al forțelor revoluționare, autoritatea lui extinzându-se în toată țara, de la o frontieră la cealaltă, și devenise omul cel mai temut de guvern, dar niciodată n-a îngăduit să fie fotografiat. Respinse oferta unei pensii viagere care îi se propusese după război și trei până la bătrânețe din vânzarea peștișorilor de aur pe care îi producea în atelierul său din Macondo. Cu toate că lupta mereu în fruntea trupelor sale, singura rană primită vreodată și-a făcut-o el însuși după capitularea de la Irlandia, care puse capăt unui război civil de 20 de ani. Își trase un glonte de pistol în piept, iar proiectilul ieși prin număr fără să fie atins vreun centru vital. Tot ceea ce a rămas din această succesiune de evenimente a fost o stradă cu numele lui în Macondo. Și totuși, Așa cum declara cu câțiva ani înainte de a muri de bătrânețe, nici măcar asta nu aștepta în ziua când porni împreună cu cei 21 de oameni ai săi, în zorii zilei, să întâlnească forțele generalului Victorio Medina. Îți lăsăm în grijă, Macondo," se imaginise să-i spună lui Arcadio înainte de plecare. Ți-l lăsăm în bună rânduială, fă în așa fel încât să-l revedem într-o stare și mai bună." Arcadio dă două interpretare cu totul personal acestei recomandări. Își inventă o uniformă cu galoane și epoleți de mareșal, inspirându-se din cele văzute în gravurile unei cărți a lui Melchiade, și și-a de centură sabia cu mânerul aurit al căpitanului împușcat. Așeză cele două piese de artilerie la intrarea în sat, îmbrăcă în uniforme pe foștii săi discipoli exaltați de discursurile sale incendiare și lăsă să se preumble în armați pe străzi ca să lase străinilor impresia că satul este invulnerabil. Era o stratagemă cu două tăișuri, doarece guvernul zăbovi zece luni fără să îndrăsnească să atace localitatea. Însă atunci când o făcu, aruncă împotriva ei o forță atât de disproporționată, încât lichidă orice rezistență într-o jumătate de oră. Din prima zi de la proclamarea puterii, Arcadio vădu un gust pronunțat pentru decrete. Ajunse să emită până la patru pe zi, pentru a ordona și dispune executarea a tot ceea ce trecea prin cap. Introduse serviciul militar obligatoriu de la vârsta de 18 ani, Declară de utilitate publică toate animalele care străbăteau drumurile după orele șase seara și impuse bărbaților majori portul obligatoriu al unei de roșii. Îl sechestră pe părintele Nicanor în presbiteriu, amenințându-l că va fi împușcat dacă va ieși. Îl opri de la săvârșirea liturgiei și de clopotele, afară doar pentru sărbătorirea victoriilor liberale. Pentru ca nimeni să nu se îndoiască de severitatea intențiilor sale, Porunci ca un pluton de execuție să se antreneze în piața publică, trăgând asupra unei sperietori de ciori. La început, nu lua nimeni în serios. În fund, nu erau altceva decât băieți de școală care se amuzau făcând pe soldații. Însă, într-o seară când Arcadio intră în stabilimentul lui Catarino, trompetul salută în bat jocul lui cu un semnal de război care provocă râsul tuturor clienților și Arcadio puse să-l împuște pentru injurii aduse autorității. La cei care protestară, îi pedepsi la pâine uscată și apă cu picioarele în butucul pe care îl instală într-una din sările de clasă. Ești un asasin!" își striga Ursula ori de câte ori afla despre o nouă măsură arbitrară. Când o să afle Aureliano, o să te împuște el pe tine și eu voi fi prima care să mă bucur." Dar toate fură în zadar. Arcadio continuă să strângă Kinga într-un chip pe cât de vigoros pe atât de gratuit, până ce devenit în anul cel mai crud pe care îl cunoscu vreodată Macondo. Acum verificați pe pielea voastră diferența," spuse într-o zi Apolinar Moscote. Iată, acesta este raiul liberalilor." Arcadio fu înștiințat. În fruntea unei patrule, pornea saltul asupra casei, sparse toate mobilele, bătula la dos fetele și îl tărâ după sine pe Apolinar Moscote. În clipa în care Ursula apăru în curtea ca zărmi, după ce străbătuse tot satul, strigându-și în gura mare rușina și agetând furioasă un bici numiat în catran, Arcadio tocmai se pregătea să dea plutonului de execuție, ordin să tragă. Îndrăznește, bastardule!" strigă Ursula. Înainte ca Arcadio să aibă timp să facă un gest, ea îi trase o lovitură de bici. Îndrăznește, asasinule!" urlă ea. Și ucide și pe mine pe deasupra, copil de mamă denaturată, căci nu voi mai avea lacrimi să plâng de rușine că am crescut un astfel de monstru." biciuindu fără milă, îl hăitui până în fundul grădinii, unde Arcadio se gemui ca un melc. Dona Polinar Moscote era inconștient legat de stâlpul unde fusese mai înainte sperietoarea de ciori, sfârșiată de tragerile de antrenament. Băiții care alcătuiau plutonul de execuție se risipiră de teama că nu cumva Ursula să-și descarce mânia și asupra lor. Dar ea nici nu-și aruncă ochii spre ei. Îl lăsă pe Arcadion uniforma lui sfârșiată, urlând de furie și de durere, și îl dezlegă pe Dona Polinar Moscote pentru a-l conduce acasă. Înainte de a părăsi cartierul, le scoase prizonierilor lanțurile. Începând din ziua aceea, ia porunci în sat. Restabili slujbele duminicale, suspendă portul brasarelor roșii, anulă toate măsurile dictate sub imperul proastei dispoziții. În ciuda energiei de care dădea de dovadă, nu încete să-și deplângă soarta nefericită. Se simțea atât de singură, încât căută zadarnic compania sosului ei uitat sub castan. Uite unde am ajuns," îi zicea ea în timp ce pluile de vară amenințau să prăbușească micul umbrar de palmieri. Iată!" Casa goală, copiii noștri risipiți prin lume, iar noi doi, din nou singuri, ca în vremurile din tâi. José Arcadio Buendia, scufundat în prăpastia inconștientului, rămânea surd la tânguirea ei. La începutul nebuniei sale își exprima nevoile pe un ton presant și prin frânturi în latinește. Scurtele sale fulgerări de luciditate, atunci când amaranta îi aducea de mâncare, îi permiteau să îi împărtășească necazurile și grijile care îl păsau mai rău și să se supună cu docilitate la ventuzele și la cataplasmele cu muștar. Dar în vremea când ursul a venit la el să se plângă, el pierduse orice legătură cu realitatea. Mereu așezat pe mica lui bancă, i îi spăla pe rând fiecare parte a corpului, aducându-i vești despre familie. Aurelia nu a plecat în război încă de acum patru luni și noi nu știm nimic de el zicea ea, fricțiunându-i umărul cu cârpa muiată în leșie. Hoze Arcadio se află din nou la noi, acum este bărbat de-a binelea, mai înalt ca tine și tatuat peste tot cu împunsături, dar s-a întors numai ca să arunce rușinea pe casa noastră. I se părut totuși că observă că soțul ei devenea mai trist la aflarea acestor vești proaste. Preferă atunci să-l mintă. Nu crede nimic din ce-ți povestesc, zicea ea, acoperindu-i cu cenușă excrementele pentru a le aduna cu lopata. Dumnezeu a vrut ca Jose Arcadio și Rebecca să se căsătorească și acum sunt foarte fericiți. Ajunse să-l înșele cu atâta sinceritate, încât propriile ei minciuni începură să o consoleze și pe ea. Arcadio s-a făcut om serios, a zis ea, și foarte curajos, un tânăr foarte frumos în uniforma și cu sabia lui. Dar parcă vorbea cu un mort, căci Hozea, Arcadio, Buendia, nu mai putea fi prins de niciuna din preocupările de acest gen. Totuși ea stărui. Îl vedea atât de inofensiv, atât de indiferent față de toate, încât hotărâ să-l dezlege. Nici măcar nu se ridică de pe banca lui. Continuă să rămână expus în soare și în ploaie, ca și cum nu corzile îl țineau legat de trunchiul castanului, ci o forță superioară o legături vizibile. Pe la mijlocul lunii august, când iarna începea să se statornicească, ursul a putut să aducă în sfârșit o veste care părea a fi adevărată. închipuiește că norocul nu vrea hotărât să ne lase să răsuflăm, îi spuse ea. Amaranta și italianul cu pianul mecanic se căsătoresc. Într-adevăr, prietenia dintre Amaranta și Pietro Crespi progresea, favorizată de încrederea ursulei care, de data aceasta, nu s-o cotea necesar să le supravegheze întâlnirile. Italianul venea înspre seară cu o gardenie la butonieră și traducea Amarantei din sonetele lui Petrarca. Rămâneau pe verandă să respire parfumul sufocant de origan și de trandafiri, el adâncit în lectură, iar ea făcând dantele cu croșeta, indiferent față de peripețiile și veștile proaste ale războiului, până când sunt țarii, îi să se refugieze în salon. Sensibilitatea amarantei, tanteța ei discretă, însă învăluitoare, susera încetul cu încetul în jurul logotnicului, o pânză nevăzută de păianjen, pe care trebuia să o îndepărteze materialmente cu degetele sale palide și lipsite de inele, pentru a părăsi casa când băteau ceasurile opt plus era un album frumos cu cărțile poștale pe care Pietro Crespi le primea din Italia. Erau imagini cu îndrăgostiți în parcuri solitare, cu viniete înfățișând inimi străpunse de săgeți și panglici aurite, ținute de porumbițe. Eu cunosc parcul acesta din Florența," spunea Pietro Crespi privind cărțile poștale. Nu trebuie decât să întinzi mâna și păsările coboră să-ți mănânce din palmă." Uneori, în fața unei acoarele cu Veneția, Nostalgia transforma în arome dulci de flori miresmate, mirosul de mâl, de fructe, de mare, putrezite pe canale. Amaranta suspina, râdea, visa după o patrie nouă în care bărbații și femeile, toți la fel de frumoși, vorbeau o limbă copilărească și orașe antice în care nu mai supraviețuiau pentru a perpetua amintirea măreției lor trecute decât pisicile hoinerând printre ruine. După ce traversase oceanul în căutarea ei, după ce o confundase cu pasiunea în mânghirile vehemente ale Rebecăi, Pietro Crespi descoperise în sfârșit dragostea. Fericirea a aduse cu sine prosperitatea. Magazinul lui ocupa atunci aproape o stadă întreagă și devenise un refugiu al fanteziei cu reproduceri după campanii la Florenței care anunța ceasurile print un concert de clopote, cutiuțe muzicale din Sorento, pudrire din China care cânta o melodie pe cinci note de îndată ce le ridica capacul, și toate instrumentele muzicale imaginabile și toate mecanismele cu arc care se puteau inventa. Bruno Crespi, fratele său mai mic, ținea magazinul deoarece el însuși nu mai putea face față tuturor cursurilor sale de muzică. Datorită lui, strada turcilor, cu uluitoarele ei etalaje de fleacuri, devenind curând un cartier liniștit, plin de melodii unde putea uita de uneltirile tiraniei lui Arcadio și de coșmarul îndepărtat al războiului. Atunci când ursul a luarea slujbelor dominicale, Pietro Crespi, dăruie bisericii un armoniu german, organiza un cor de copii și pregăti un întreg repertoriu gregorian, care aducea o notă de strălucire în ritualul funebru al părintelui Nicanor. Nimeni nu se îndoia că va face din Amaranta o soție fericită. Fără să grebească evoluția sentimentelor lor, lăsându-se călăuziți de înclinarea firească a inimii, au ajuns până acolo încât nu mai rămânea decât să fixeze data căsătoriei nu aveau să întâmpine niciun obstacol. Ursula se acuza în sina ei că stricase prin amânări repetate soarta Rebecăi și nu era dispusă să acumuleze remușcări. Adulul sever impus de moartea lui Remedios fuseze pus pe planul al doilea datorită războiului, a absenței lui Aureliano, a brutalității lui Arcadio și a alungării lui Jose Arcadio și a Rebecăi. Întrucât nunta era iminentă. Pietro Crespi însuși lăsase să se înțeleagă că Aureliano Jose, față de care avea o dragoste aproape părintească, putea să fie considerat ca un fiu mai mare al său. Totul te făcea să crezi că pe amaranta o așteaptă fericirea. Dar, spre deosebire de Rebecca, ea nu se arăta deloc zorită. Cu aceeași răbdare cu care împodobea fețele de masă cu culori vii, cu care cosea lucruri minunate de pasmanterie, cu care broda în ochiuri pe unii regali, aștepta ca Pietro Crespi se nu mai poată rezista pornirilor nevalnice ale inimii lui. Ceasul ei bătu, odată cu ploile funeste din octombrie. Pietro Crespi îndepărtă broderia pe care o ținea pe genunchi, îi luă mâna și o strânse în ale sale. Nu mai pot aștepta," îi zise el. Ne vom căsători luna viitoare."